Защо Франция реши Международната конференция на студентите франкофони да бъде в България, в Пловдив? И то в образа, който очакваме от френските графити артисти Ела и Питър, известни са своите спящи великани, това е тяхната запазена марка в уличното изкуство. Et ça leur... ah, С този въпрос казвам добър ден на директора на Френски институт le... au de Фабиен Флюри а за превод да разчитаме на Мария Конакчиева добър ден какво се случва и защо точно в България и в Пловдив Трудно ли беше университетската агенция на франкофонията и Международната организация на франкофонията да се съгласят конференцията да е в България? А, екуте, има история. J ai, j ai pour la работих заре. преди години за франкофонията Et, en и en Bulgarie, като директор сега на Френския институт България pas une seconde, не можех даже да се представя за една секунда че Пловдив като столица, европейска столица на културата ne, ne, la не, не, не може франкофонията чрез този невероятен Uh, начин да се изрази именно в Пловдив. И разбира се, аз се обадих на регионалния директор на Международната франкофонска организация. Dit, Мухаммед, и му каза Мухамед, трябва да организираме тук един фестивал франкофонски ici, Пловдив, uh, именно ça, в Пловдив. Защото Мотото на този град сега е да бъдем заедно. Et donc on, on, il a accepté, и, и той реши, че това е много добре. А така реши ще помогне в финансите. И трябваше да дойдат до, да 100 студенти от различни страни. Qui които представляват 20 страни. И всъщност те са като посладници на тези страни в момента в Пловдив. И всички имат различен език, като култура. Но те са тук една седмица за да работят, разбира се, на френски. Нещо, което аз мятах да ви попитам, вие само отговорихте, мащабът е изключителен. 100 студента от 20 различни страни, 20 различни държави в момента правят своята международна конференция точно в България и точно в Пловдив. Защо е толкова важен обаче този артистичен акцент? кулминацията ще бъде показването на работата на ЕЛА и Питер, а те са известни със своите спящи великани. Запазена марка в уличното изкуство. За нас беше и също идеята да работим с някакъв общо също и културен проект е и които да може заедно това да стане с тези младежи, които са там. Et donc, и, un и за нас не трябваше един доста голям проект. Et, uh, an, и тогава, когато преди една година покарних пока Казабянка, uh, uh, Qui a deux който на направи два големи колажа на емблематични uh, сгради в София. Il, il dit, И той казва, ме аз срещнах, ако знаеш, двама, uh, двама uh, артиста в Нюарт, млади, които са абсолютно гениални. Тяхното име е Ела Епитр. И, и, и аз мисля, че ти трябва да ги доведеш в България. И, така, смотрю, е и, и разбира се, аз не ги познавах, но веднага видях какво правят всъщност. Е. И аз видях, какво колossalна, колосална е, степен бяха тези произведения. Г голяма, de всъщност си това е градско изкуство, mais sur très grandes на много голямо пространство des И всъщност за да бъдат открити от хората, трябваше абсолютно да бъдат снимани от дрон. И да prend un peu небесата и така аз реших И ми даде това много голямо желание да ги поканя и желогди, коте возво съ тъман колесала, и големи И се ще трябва много хора, си, да може това да бъде реализирано в много малък и кратък срок. И viennent... я за това ви предлагам тези всички младежи, които в момента са в Пловдив, за Франкофонията, de, de, pays si и които идват от различни краища на света. Абонирайте се, и които parce е plus защото върхава на Uh, other, много им кареса идеята, защото и това също с, и, и, с, и, с и слогана на плоди заедно и въобще това, че млади хора ще присъстват в тяхната и работа. On, и така авантюрата почва. Alors, là où и разбира се имах много шанса в цялата работа. Между другото, те бяха вече доста известни, когато аз се свърза с хъстях и Нью-Арт, което е също нещо громадно, също ги знаеш и ги познава. И през юни те бяха поканени от града Париж. Et ils ont à Paris, Porte de и на версайските euh, врати, euh, на това място в, euh, euh, както е линията на метрото. Да, те се направили най-голямата фреска в Европа върху, върху повърхността на земята. На 2,5 хектара земя. Alors à plovdiv ça sera plus restreint? Се, малко, -малко. Mais ça fera quand même 1/2 hectare. Vous ne savez pas que pour 1 hectare? Ça veut dire que lorsque vous êtes au sol, vous voyez pas la fresque? Et, знаете, е земята, ви Et on va utiliser un drone pour filmer la fresque. Et, за да, направим, et, за да се види това и да бъде видимо. Tous les au sol, sur la и в същото време всички младежи ще бъдат долу легнали върху тази фреска. И ще бъде нещо като инсталация. Uh, uh, за да можем да говорим за разнообразието и за тази uh, невероятна uh, картина на повърхността фильм сортиррат ще направим ми с камерите с uh, този дрон и ще бъдат uh, пуснати по мрежата по интернет. Ка вирус бъде като един културен вирус Като <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> един културен вирус много ми харесва този, uh, този образ Кога uh, uh, е тази кулминация? Това е така ли? думама. Alors, euh, pour, pour tout vous dire... Pour tout Vous moi je fais un métier où euh, on, on, fait, on fait tout... Je suis dans une profession où je suis dirigeant tout. À 11 часа, du soir hier soir les artistes me disaient il nous manque c'est ce ce sont 10 litres de peinture rouge 8 litres de peinture bleue uh, uh, червена, 10 il <laughs> uh, nous les faut pour uh, demain matin. <laughs> Bon, c'est comme ça, c'est la живота, toi е точно тази част на живота, която meneme me зарежда. И аз мисля, че фреската ще бъде готова днес. Et И утре ще направим филма много no, съм щастлив, че това се случва в Пловдив. Пърска, евидаме, е капитално европейна культура. Разбира се, това е столицата европейската на културата. Първо eh, eh, и второ, Това място е центъра на Пловдив. В най-старото училище на Пловдив. Eh, eh, разбира се, ние използваме тяхното игрище в училището. Temps, uh, но в Но същото време ние даваме eh, знак eh, и към eh, градското изкуство. Давам uh, им me... uh, нещо като подпомагаме ни. Мой, че че запрещаме, парфой, аз ентърбан, за Много често казвам на това градско изкуство, че то... го гледаме, но то ни, ни кара да го желаем, да го искаме. е а този тип изкуство всъщност той е на земята, но не го виждаме. И всъщност трябва да се е едно птиче и от високо, за да можеш да видиш те, какво са направили. Може би това също ни кара, разбира се, да използваме дрона. И след това ще снимаме, за да има видео с Alors, дрона. Ще je, има камера. Cette и много обичам този тип свързване на изкуството с дрона, с камерата. И с града, което също е много и важно. От тази нощ утре, сутринта игрището на най-старото училище в Пловдив 5000 квадратни метра ще бъдат превърнати в може би един от спящите великани на френските графити артисти Ела и Питер. Последен въпрос... А, той ще е дълъг въпрос, а пък ще искам кратък отговор. Ah, question, court, eh? За да види човек спящите великани ces... и тези грандиозни mon... лица, които правят visages... Ела и Питър, трябва да е на Луната или да е като птиче, както казахте, dit, или пък да гледа през далекоглед. да смени да смени перспективата. Pour, uh, и за това ми е интересно като човек, et който ça, е директор vous. на Френския et институт в България, институт, ramené, se, se от тази особена позиция, видяна отгоре и, и отдалеч, сет, uh, Uh, position като uh, que, Каква... que tout doit être vu là haut comme un oiseau de la lune comme elle dit. Qu'est-ce que vous voyez en la peinture Bulgaria pour la Bulgarie uh, de, <laughs> uh, uh, de Pierre Dac. Uh, de, каже, Pierre Dac uh, pour, uh, loin, regarder за да видиш далеч трябва да гледаш отблизко. Uh, uh, uh, Мисля, че България uh, заслужава, че трябва да се интересуваме за нея отблизо, защото има голям потенциал. Uh, и особено в младата част, младежите. И всички политици, културни дятели, трябва да вярдат в тази младежите. И да поставят акцента върху тях. Il faut qu'on sorte une culture traditionnelle. qui mérite d'être aidé et développé, Mais que l'on donne les moyens aux jeunes artistes. qui le mérite de créer. Et quand nous on fait venir des jeunes artistes comme Ela et Piotr. On fait venir des jeunes всъщност това са младите хора. И всъщност ние казваме ето ви огледалната част на същата младеж. Също като българските младежи. Ils ont 25 30 ans. Те са между 25 и 30 годишни. Ние вярваме в тях и ги финансираме. А вярвайте в вашата младеж. Et... Тя е много талантлива. И дайте им възможност, дайте им финанси. За Защото за да можеш да твориш, трябва да имаш и средства, за да те видят и да те опознаят и да те се обичат. Много благодаря Фабиен Флори, директор на Френския институт. В момента в Пловдив се провежда межуралната конференция на студентите франкофони с над 100 студенти франкофони от близо 20 държави. А утре ще видим уникалната творба на френските графити артисти Ела и Питер на 5000 квадратни метра в двора на най-старото Пловдивско училище. Също тяхна работа в момента може да бъде видяна на Порт-Дюверсай в Париж. Така свързахме Париж и Пловдив, Франция и България. Още веднъж благодаря. Благодаря и на Мария Конектиева за превода. Мерси.